اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسالونك عن الدقرين قل ساتلو عليكم منه ذكرا ان مكننا لهم في الارض وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ أَنْتَ عَذِبٌ أن وَإِنَّ مَن انْتَظَرَ فَتَحْتَ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَا أَمَّا مَنْ وَلَّى مَفَسَّرًا فَنُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ سَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim. Wa ballagha rasuluhu an-nabiyul wafiul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minash-shahidin wash-shakirin. Sadaqa rabbuna ya dhal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 warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar ala wajhi alladhi yurdhika anna bi rahmatika arhamar rahimin ba'da ya kumaliza qissa cha nabi Musa na al يا 83 ايه ambayo yazungumzia kisah cha Dhulqarnain ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا وفونغذي وقصه هذي Yaanza kwa tamko wa yas'alunaka na wanakuuliza Hii ni dalili انها mimma nazalat Hazi sura lijawabi anhu Kushuka kwake imeshuka kujibu swali wayasalunaka wana kuuliza ni makafiri wa Quraysh bighara'in min Yahud kwa kufunziwa wa kutiwa chonji na mayahudi kama nilipopokea Ibn Ishaq Ali ibn Abbasin radhiyallahu anhu ma, kal, بعثت قريش ان نضر الحارث وعقبه بن ابي معيط الى احباري يهودا بالمدينه ما قريش ولتما هاي ليفل ديليجيشن مدينه الى واونانه والمكاهني وكيهودي mishani فقالوا ni nini faqalu lahum saluuhum an muhammadin wasifu lahum sifatahu wa akhbiruuhum biqawlihi fa innahum ahlul kitabil awwal wa indahum ma laysa min ilmi al-anbiya waulizeni juu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha wapeni description yake vile alivyo wajulisheni kuhusu maneno yake ulinganizi wake kwani wao ni ahlul kitabi makuraishi ni washirikina wakiabudu masanamu na wakijijua kwa hivyo kawachagua wayahudi kwa kuwadilinasibisha kuwa wana Taurati na wana ujuzi juu ya elimu ya mitume Nabii Musa, Nabii Isa kwa hivyo wana previous information inaofanana na yale alokuja nao bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko hivyo hawa ni mapote mawili. Moja ni gairi maghdhubi alaihim na wala dhalin. Wenye Taurati na Injili na upande wa pili washirikina waliokuwa kiaabudu masanamu waweka vitwa vyao pamoja namna kupambana na ujumbe alokuja nao bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakharaja wakatoka annab rabbil harith wa'qba binabi mu'it mpaka wakafika Madina wakawaona makuhani waYahudi wakawaambia innakum ahlut tawrati nyinyi ni watu meshukishiwa Taurati na tumewajia nyinyi hali ya kuwa tumetumwa na watu wetu Kuhusu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mayahudi Wakawajibu saluhu an falafin wamewapa litmus test muulizeni juu ya mambo matatu Naamurukum bihinna haya masuala matatowapa sisi akiyajibu basi fa huwa mursal ni nabi na ni rasul akitojibu akishindwa farajulu mutaqawwilun huyu ni mzushi faraau فيه raiyakum ngalieni mtamfanya nini swali la kwanza saluhu anfitiyatin dhahabu fi dahrin awwal Mulizeni kuhusu vijana waliopita katika generation zilizotangulia ma kana min amrihim fa innahum kana lahum hadithun ajib awaelezee mambo yao yalikuwa kuna mnaga ni Kisa chao na hadithi yao ni kiajabu nao ni nani hao ashabul kafi tumeeleza nyuma huko pili wasaluhu an rajulin tawafin balagha mashariqal ardi wa magharibaha safiri na utawala wake kufika mashariki na magharibi ma kana naba'uhu hadithi yake ni nini tatu wasaluhu amiruhi ma huwa muulizeni kuhusu roho roho ni ile siri ya uhai ni nini akiwaelezea basi ni nabii mfuateni akishindwa ni mzushi fanyeni mtakalo ndo yasaluna ka anzil qarnain wana kuuliza juu ya nani dulqarnain hili ndio lile swali la pili yasalunaka tamko hili limekaririwa mara nyingi katika Qurani limekaririwa katika ndimi za makafiri Wayas'alunaka 'anil jibali surati twaha aya ya 105 Wamuuliza Mtume wa SAW siku ya kiyama haya majbali hatima yake itakuwa nini Suratul Isra'i Wayas'alunaka 'anil ruhi hiyo walikuuliza kuhusu roho na aya hii ambayo tuifasiri leo aya 83 suratul kahfi wayasalunaka anzil maswali haya yaulizwa na makafiri kwa lengo la ushindani ashindwe alemewe wapinge ujumbe na wakatae haki na kuna wayasalunaka aina ya pili hii aulizomtume na mujtamaa wa Kiislamu katika mji wa Madina mfano suratul baqara aya na 219 yasalunaka anil khamri walmaisir wanakuuliza hukumu ya tembo na kamari suratul baqara aya 222 waysalunaka 'anil mahidhi wanakuuliza khusu utokwaji wa yajajawabu qul huwa adha fa'tazilun fa nisaa hii seti ya maswali utakuta waislamu wauliza mim kaida fikria ya yao ni la ilaha illa allah muhammadur rasulullah wauliza kutaka kujua ili watekeleze katika maisha yao ndo tunaona kuna tofauti kama ummati muhammad ni umma kama nilivyosema ibnu abbas aqallul umami su'alan ukilinganisha na banu Israili Tindeni ngombe ngombe gani kazi gani rangi gani Ishu moja maswali tumbu mzima Umati Muhammad ukielewa Qurani Hiwa yasalunaka haifiki maswali 14 Takriban maswali 14 Wa yasalunaka 'an dhil-qarnayn Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala amwambia bwana Mtume Muhammad SAW hawa makafiri wanakuuliza 'an dhil-qarnayn ma kana sha'nuhu wa ma kana sifatuhu jambo lake ni mtu gani pesa ni kipi Qurani lam yatajawaz zikra hadha ar bi akthari min laqabihi al-mushtahar bihi Qurani imemtaja kwa lakab, niknim. Niknim ya ke ito dhul -qarnain. Quran haikusema jina lake aitwa nani. Quran haikusema atoka nchi gani. Quran haikusema ni wa kabila gani. Utaona kuna kuali nyingi. Wengine wanasema Alexander the Great. Wengine wanasema ni Mionani, wengine wanasema ni Pashia wengine. Hizi zote ni watu wajaribu tu kwa sababu hiyo ni kazi ya waotarehe historia wala si lengo la Qurani ikawa jawabu al-ikhtisaru alama yufidul ummata min hadhihi al-qisa ibratan zikashuka aya zenye kutunufaisha sisi umati muhamad kwa mafunzo yaliyo kwa katika kisa cha dhulqarnain ama jina lake utafaidika nina jina lake kabila lake mamlaka yake hamna faida illa tuni historia wayasalunaka an dhulqarnain kul قل فقل لهم ساتلو عليكم اي ساقص عليكم نتا منه ذكر هي منه كنا بيت كنا مضاف ويسالونك عن ذي القرنين هذي نسالي Jawabu qul sa'atnu alaykum minhu haikuregelea tena jinalaki kwa sababu wajulikana na hii ni ijaz kufupiliza pili Hii minhu ni min na idhafa Hii min ni tabi idha ya kwa nitakuwa nita baadhi ni kisasa kizima aliingia vipi mamlakani aliishi vipi alitawala mipaka yake paka wapi alikufa vipi a a imin ni nitawapa baadhi ya habari na kumbukumbu kumbu zake qul sa atlu alaykum minhu ili mupate kutafakari na kuzingatia Lengo ni ibra na mafunzo maana ya aya hii falen lakum kulla shay'in saaqulu lakum bil qadri alladhi yanfa'ukum wa tuqamu bihil hujjatale kwentaweleza si kwa, ntawaylaza, siyot, ntawaylaza kwa ya yale yataka na kwa kadiri ya kusimamisha hoja hoja ni kwa aulizwe akijibu ni nabii rasul akishindwa ni mzushi mutakawil kwa hivyo madhibitisha yeye ni nabii na ni rasul hana encyclopedia ya historia atoka katika bara Arabu mjtamaa wa ukijulikana kwa takhalluf bali yeye Asili yake ni ummi, ni illiterate, hajiku soma na kuandika. Si mwana historia, si mwana falsafa. Kujibu kwake ni dalili kwa yale anayoyasema ni wahi kutoka Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Phi sahihi? ni nimfano limalikin salihin kwamtume kwa mfalme mwema Tafauti na yule mfalme tuliosoma katika qissa ya Nabii Musa na nani? Na Al-Khidri Aya 79 Wakana wara'hum malikun ya'khudhu kullasafinat ghasba. Mfalme yule ni dhalim anyanganya anyakua kila bihashi nzuri yenyeakuwa awapokonya wenzake Mfalme huyu ni mfalme mwema Tena bila khilaf Lakini kuna ikhtilafu kubwa Je ni nabii au si nabii Na itabakia ghairu mahsuma Itabakia hivi Ikiwa mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam hakutuwekea wazi kama anavyosimulia Buhureira radhiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adri dhul qarnayni an nabiyan kana amla rawahu al hakim fi al mustadrak wa qala sahihun ala shart al shaykhayn wa wafaqa al dhahabi wa saha albani Entumir, manamani, bimaana hakushukishiwa wahi kuambiwa katwa ni mtume au si kwa hivyo tabakia ni swala ya pili mufassirina wamehtalifiana kwa nini aitwa dhulqarnain ikhtilafu kubwa rai nyingi zote hizi pamoja na jina lake nani Alitawala mpaka wapi? hasaidi chochote katika yale mafunzo yaliyokusudiwa almuhimu ni kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa mfano wa mtawala mwema mpaka isiwe ni kisingizio kwa wanaotawala kidikteta, matawhuti wanaonyanyasa wanaouua wanaodhulumu wanaosema kwawezi kutawala bila kumwaga damu you have to rule by an iron fist aa ah, mtawala mfano muema nao ni dhulqarnain inna makanna lahu fil ardh wa ataynahu min kulli shay'in sababa aya ya 29 ne Mwenyezi mgu aeleza Mfalume huyu utawala wake ni namna gani Si kila mtawala au kila kiongozi ni serious leader Zipo inchi mfano Kuwait Saddam Hussein ameipendua kwa masaa Utasema mimi ni nchi serikali ni mtawala Zipo nchi raia wake ni laki 3,4 laki ni mchezo Mwenyezi Mungu atueleza uzito wa mfalume huyu Ili ukipigiwa mfano apigiwa mfano waril leader with power Inna makanna lahu fil ardh ya to kama na attamkin Mwenyezi Mungu alimpa hukumu na utawala thabiti katika ardhi wattamkin ja'ala shay'i mutamakkinan ay rasihan nahi twapigiwa mfano wa nguvu alizonazo na namna alipokuwa kitasarufu alikuwa kwa undisputed leader akikomboa inna makanna lahu fil ardh munyezimu utawala wake ulikuwa konisabiti katika ardh Hii ardh haina maana ametawala dunia yote Aa Al-murad bil-ardh ardhu mu'ayyan wa hiya ardhu mulkihi hi ardhi ni ile eneo la mipaka ya utawala wake Kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika aya 56 surati Yusuf wa kadhalika makanna li-yusufa fil si yote ni gani ardhu misra egypt kwa hivyo tamkini hii ya dhulqarnain ya utawala wake katika mamlaka yake na hii ni dalili pia ya umuhimu wa tamkini hata uislamu ikiwa haujatawala mahali ni muhali kutabikishwa hubakia ni falsafa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati An-Nur aya 55 aeleza ahadi ya Mwenyezi Mungu amanu wa salihati la yastakhlifannahu fil ardh kama stakhlifa min qablihim wa la kuhii dini tamkin kupitia nini alkhilafa ambayo ni daula ambayo ni hukumu itakao tekeleza uislamu wa atainahu min kulli shay'in sababa asbab kilugha ni alhablu kaba mwezingu subhanahu wa ta'ala katika surati asema man kana yadhunnu allayanthurahu allah fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ila samaa thumma liyaqta falyanhur hal yudhibanna kaiduhu ma yughidh ma yaghidh yote yule ana hakidi kwamba munyizimu subhanahu wa ta'ala hatomnusuru mtume wake kwa kumpa ushindi duniani na kuidhihirisha dini yake na Uislamu na kesho akhera amtumuku daraja basi afunge kamba sakafuni kisha ajitie kitanzi angalie ikiwa hilo litamondolea hasira zake ndoa swahili wa kuambia ukitukia jinyonge muhimu hapa asbab ni kamba kwa hivyo ina maana hiyo lakini hapa utliqa ala ma yatawasalu ila shay'i min ilmi au maqdiratin au alati at aloji istiara hapa imetumika kwa istiara kile ambacho kitakuwezesha wewe kufikia kitu ikiwa ni ilimu ikiwa ni minzi ikiwa ni chombo ikiwa ni ala kama alivyo Sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika sura al-Baqarah aya sita wataqat'u ath bihi al siku ya kiyama Zitawakatikia zita wao aina zote za mawasiliano wanaoshiriki na wanaoshirikishwa kufupi hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atoelezea kwa dhul alitumia vitu Ala alifuata njia za kumfikisha kwenye yale malengo aliyokusudia kisha kule Mwenyezi Mungu kusema inna makana lahu ule udhibiti aliyopewa yeye kuonesha kuwa hapa hakuna miujiza. Ingekuwa kuna miujiza asinge kuwa mfalme huyu ni mfano wa mfalme mwema. Watu wangesema ah huyo anamiujiza, miujiza mimi sina miujiza. Alikuwa miujiza, alitumia ala, alitumia vitu, alifunga safari akafuata njia ambao mtu yoyote yule aweza kufuata mwenendo huo fa atba'a sababa aya hii ya 85 kuna ikhtilafu ya maqra'i katika qira'ah عامة قراء المدينة و البصرة بوصل الألف وتشديد التاء و يسومى فتبع و توقفى kwa ile bihamzatil al alifi wa ta'i ukiisoma fa tabaa salaka wa sara ukiisoma itakuja lahika safari lahika akafuata wa sababa sababu tumeeleza nyuma alwasilatu na hapa muradi wake ni kwa majazi wa huwa leo ukitaka kuvuka safari ya bahari Lazima uwe na nini? Chombo jahazi. Jahazi litaolea. Litakuvusha ngambo ya pili. Ukifika ngambo ya pili ikiwa ni mtu wa zamani na masafa ni marefu ngamia au farasi au kunda. Uwezi we kuitumia jahazi hilo kwenye nchi kavu. Latumika itakuwa hujatumia sababu na hujatumia means ya transport katika nchi kavu. Kwa naye katika safari zake alitumia means za kuweza kumfikisha katika lile lengo. Kwa Karina fa sababan hatta idha balagha maghribash shamsi akatumia hizi means sababu na njia mpaka akafika maghariba shamsi maana faatba tariqan lisairi na safari yake hii ilikuwa ni safari ya ukombozi ili anyanyue bendera ya la ilaha illa allah iwafikie Watu wengi zaidi awapongewe kutoka giza la upotevu na giza la ujahilia. hata اذا balagha maghribash shamsi mpaka Dhulqarnain alipofika upande wajua kutwa kuna science fiction na kuna vitabu vingi vimeandikwa kuhusu kuna mahali maalum ambalo jua hufanya nini hukutwa hii sunsets kuna watu waandika kuna, kuna mahali maalum lakini hii si kweli hii aya sita hata idha balagha maghrib ash-shamsi muradi wa maghrib shamsi ni haith yaluhul ghurub min jihatil ma'muri min tariqi ghazawatihi aw mamlakatihi muradi wake ni pale anapoona yeye dhulqarnaini imma akiwa safarini katika jihadi au katika mamlaka yake tupige mfano ghurubish shamsi Mombasa ukiwa kibokoni utaiona mwisho wa majumba hii mwisho wa majumba hii ni horizon ni ufuk ni upeo kwa hivyo wewe utasema jua limekutwa mwisho wa jumba lile refu. Lakini ukisonga mbele, ukisonga mbele, ukifika baharini utasema jua limekutwa wapi? Baharini. Aliyoko jangwani horizon ufuk ni mwisho wa upeo wa macho yake. Atasema jua limekutwa wapi? Jangwani. Kwa hivyo hakuna mahali fixed. Mtu aseme hapa ndio maghrib ash-shamsi, hamna. Wa wajada taghrub fi 'ainin hami'atin. Alilikuta hilijua wakati huo likikutwa fi aini al-ainu Al manba'u ma'in Chemi ya maji hapa pia kuna tofauti kati ya qiraa'a ya nafi' na hafsi fi aini hamiatin hii tunaisoma sisi lakini qiraa yal kitha'i na wa yasuma fi 'aynin ha miyatin kuna tafauti hamiatin na kuna ha miyatin sisi qiraa ya من alhamati wa huwa at-tinul aswad kama linasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya 26 suratul hijr wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun zimba, memumba, wa laqad khalaqnal insana Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu wa kwanza naye ni Adam alayhisalam hamain tinin aswadin mumtinin mutaghayyir udongo mweusi kwa hivyo hapa fi'aini hamiatin ni ainul muhtalitu ma'uha bil hamaati fa huwa katika chemichemi ambao udongo wake chini ni mweusi hii ni qiraa ya hafsi qiraa cha pili kisai na asim ukisoma fi'ainin hamiyatin itakuwa kwa maana haratin min alharara maji yake ni moto ni hot spring hindu tofauti ya qiraa wa wajada fi ainin hami'atin ama hami'atin alilikutajua likikutwa kwa vile alivyo wakati huo katika chemichemi chemi, ya maji moto yenye udongo mwusi kwa hivyo horizon ni izo niche maji kana kwamba lile jua la kutoka kwenye nini hiyo chemichemi chemi. Mufassirina wakasema hii labda ni Buhaira ya Kazwin ambayo udongo wake ni mousi Caspian Sea wakasema huko pia kuna moto maji moto kwa maana kuna visima vya mafuta ndio maana kuna chemichemi chemi ya maji maji moto lakini tukasema hizi ni ijtihadi na haziengezi katika mafunzo tunayokusudiwa kuyapata katika kisa kama hichi Wawajada indaha qauma indaha ay inda zalika al makana kwenye chemchemi hiyo amekutana nani kauma amewakuta watu hi kauma iko kwa nakira haina alifu na lam hi nakira yetufahamisha bi annahum ummatun ghayru ma'rufatin wala ma halatu aqaidihim watu si watu wenye kujulikana si watu mashuhuri kwa hivyo hali ya ikaji yao waabudu nini maisha yao wapeleka namna gani hayajulikani ndio ikaja kuwa nakira kulna ya za alqarnain kulna istiinafun bayaniyun hu ni mwanzo wa kubainisha hali za hawa watu tumesema hawajulikani hali zao ni zipi qulna ya za alqarnain nakira putia katika akili ya mwanadamu maswali na mwanadamu ni mwanadamu ameumbwa kwa umbile la kutaka kujua kali zao namna gani waumini si waumini kulna ni kulna ni dhahir kuwa ni wahyi kuwalo sema nani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lakini tumetangulia kusema kuwa haijulikani Dhulqarnain ni nabii ama si si nabii ikiwa ni nabii basi hii ni wahi mubasharatan Kutokuwa nani Mwenyezi Mungu ikiwa si nabii basi yeye pamoja na yeye yuko nani yuko nabii na hili lawezekana kama lilivyokuwa nani kwa hichi ni kisa cha katika wafalme wa, wa Bani Israel kuna mfalme na kuna nani na nabii pamoja pamoja na yeye Qul ya tha al-Qarnain imma an wa imma an tad fihim husna an kwa nini uadhibiwe? kwa sababu wao مستحقون للعذاب من هنا امخيارش ذوالقرنين اما واعذب كولين واعذب مستحق العذاب كولين مستحق العذاب دل على ان احوالهم كانت في فساد من كفر وفساد اعمال ليدليل كهوا مكافري kwa kushaelewa itikadi yao na imani yao si sahihi hawa makafiri na vitendo vyao ni viovu ndio wakastahiki adhabu imma an tuadzibah yani imma an taktulahum illam fil imani Dhul apa wa na Mwenyezi Mungu kuadhibu hapa imma waue ikiwa hawataki kuamini imani ya haki ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hui, ni dalili ya ziada kwa vita hivi badulqarnaini ni kueneza imani ni kwa ukombozi si kwa kuwafanya watu ni watumwa si ukoloni Atafuta rasilimali na mali ghafi za watu anyakue Ima an tuadhiba wa imma an tattakhidha fihim husna hii husna mubalaghatan fil ihsani au watendee wema Kutendee wema vipi? Awalinganie. Awaoneshe uongofu. Nimetangulia kusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baina baynal amrayni imma an tu'adhdhiba wa imma an tattakhidha fihim husna hapa yaonekana kwa Dhulqarnain ana katika asiyasati shar'iyyah siasta zake azipeleka kwa mujibu ya sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wapo tawala bonu tawala kwa vitu vao kwa hawa nafsi zao Sidul Kwa kwani twasema hivi kwa sababu amestahiki madhi na sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tawfiki alipokhiarishwa awadzibu nao awaue au awalinganie uongofu ngalia polisi yake ni nini aya 87 asema amma manzalama fasawfa nuadzibuhu ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نقرا ايه من امن و صالحا فله جزاءن الحسنى ذل القرنين هو Kundi la kwanza ni hawa amma manwalama Dhulma hapa kwa maana ya shirki kwa dalili aya 13 suratul Luqman Wasia walukmani kwa mwanawe inna shirka la zulmun adhim Nahi pia dalili kwa hawa watu kwa kuonana washirikina katika itikadi yao la pili tukasema wa amman amana wa amila salihah Tuanze na hili la kwanza Amman malalama fa saufa luadhibu sawfa ni harfu taswif kuna sawfa nu'adhibuhu na kuna sanu'adhibuhu sin ni harfu ya tanfis sawfa ni harfu ya taswif sin ni hapo kwa hapo Saufa ni kukupa muhula Bimana yuko tayari yeye awalinganie Na ndivyo ilipokuwa khilafa ar katika futuhat na ghazawati mtume akiwa nasihi walinganieni mambo matatu wasilimu wakikataa watoe jizia wakikataa vita ile saufa awapamuhula wasikie ulinganizi wa haki lile jeshi ni kuvunja vizingiti na kukata link kati ya viongozi na raia daima viongozi ndio wanaoshika mateka raia wakawadanganya Hawa makafiri wote leo watishiwa kwa uislamu dini ya ugaidi radicalization unyama dini ya takhalluf ya mnyanyasa mwanamke zote hizi ni propaganda lakini maskini raia wa kawaida ayameza yote Jihadi huvunja vizingiti yampa opportunity mtu wa kawaida kuona haki kama ilivyo fa soufa nu'adhibuhu bi maana atakayilinganiwa ila al-imani fa in afarra ala al -kufri, yuadhibu ashalinganiwa imani achasemamishiwa hoja akadinda akakaidi ataadhibiwa adhabu hii lakini ni ulimwenguni kwa hiyo hii takhir ya kuadhibu au la hii muradi wake ni baada ya kupewa muda na muhula wakasikia ujumbe wakikataa bila shaka watakuwa waliokubali ni waumini na waliokabakia katika ukafiri wao hawa waliobakia sasa fasaufa nuadhibuho adhaban fid hapa duniani wataadhibiwa ndio maana akasema اما من ظلم فسوف نعذبه ويي أسنده إلى ضميره كويي بسبب يي دنياني ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا ثم يرد إلى ربه أي في الآخرة كيشو siku ya kiyama بعد يا دنياني fayu'adhibuhu 'adaban nukra ay munkaran yaani bin-nari naru ankaru min al-qatili siku yaqiyama ata'adhibu wan-Mujezimu adhabu kubwa na'un moto moto ni adhabu kubwa kuliko mtu kuuliwa ukiuliwa yamekwisha lakini motoni ma badalnahum juldan ghairaha ngozi kiyuka kwa moto ngozi nyingine yaregea lengo nini liavuka aladhab uonde adhabu wa amma man amana wa amila salihan falahu husna wa lahu min amrina yusra baada lilepotela kwanza wanaukataa kuamini baada kulinganiwa na kuelezwa adhabu yao ni adhabu mbili uqubatani uqubatu dunya wa uqubatu akhirah adhabu duniani na adhabu akhirah ya moto jahannam Allahumma jinna minan nar Ayah 83 ndio alqismu thani potela pili nao wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaanil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra wa amma man amana amini wa amila salihan amana baada kufrihi na akatenda mema kwa hivyo imani na amal imani ama itikadi ikuongoze uishi maisha yako kwa mfumo unaoambatana kwa msingi wa itikadi yako kwa kama muislamu ile ukisema ni muislamu basi mfumo wako wa utawala ni mwingine uchumi wako waupeleka ukitungamiko huto kula riba hutotuma kwa uizi kwa kamari utapima kwa halali na haramu jamii yako itakuwa ni jamii inaoa kwa mfumo maalum kuendeleza kizazi utaoa ndoa kwa mujibu wa Uislamu hakuna sex, same sex marriage hakuna uliwaki hakuna usagaji hakuna uzinifu matendo yako yanaambatana na itikadi yako na hii pia ni dalili kwa uweza wa imani kubadilisha watu angalia ukoloni Mwingereza mekoloni wa magharibi wa amerika lakini hata siku moja hui mwingereza wewe utabakia wakukoloniwa lakini uislamu ni tafauti kila anayesilimu, anakuwa na haki na majukumu kama muislamu kuzaliwa ndoto utaona ajabu hakuna kaombo kwa ujumla ulioreject uislamu bali utaona watu wa Afghanistan kani Waarabu wale wote uislamu ukija Afrika mwafrika tutei uislamu ukienda Albania ukienda Bosnia ukienda sehemu za Chechnia wale asili zao sio uislamu wapigwa vita wote Uislamu lakini wautetea na wafa ya Uislamu Uislamu uliyayuka Maisha yao yakawa Uislamu Ukajenga uhu wa ubaguzi wa rangi na kabila Wakawa waamini wote ni kitu kimoja Hawa falahu jaza'anil ilhusna Alhusna ni athawab kesho akhera na alhusna pia yaweza kuwa ni pepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Yunus aya 26 asema lilladhina ahsanul husna wa waliofanya wa mazuri na mema malipo yao ni pepo na ziada ya pepo Ngalau karimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala we hukapawa pepo utasema nchato shake lakini kuna na zaidi kwa vitu vidogo hapa duniani kwa muda mfupi wa hapa duniani angalia malipo yalivyokuwa ni ni makubwa hii ni opozuti ya wale walodholomu adhabu duniani na adhabu kesho akhira wa lahu min amrina yusra Ai Nalinu linu lahul qawla utasema naye kwa upole nani sasa huyo dhulqarnain akomboa yule atakayeamini na kutenda mema atasema naye kwa upole wa nuamiluhu bil yusri na ataamiliana naye kwa upole kwa usahali amma muhajid akifasiri wasanaqulu lahu min amrina yusra yusra asema ai ma'rufan ma kwa wema ala kulli hal aya hii na iliyotangulia kwa ane athari ya imani kila anapokanyaga akipanua mpaka wa ufalume wake awataathari na athari hii ni kwa mtazamo wa kiimani alozulumu bimaana kwenye shirki atamwadhibu anayeamini akatenda wema muamala wake tafauti kwa upole na zungumza nake kwa ulaini ula hapa tupata vitu viwili msalme yote pawa almujrimu yahafu min satwatihi yule muovu muhalifu aogopa pawa yake akifanya makosa atamfanya nini atamtiadhabu ndo ama mangzalama fa sawfa muadhibuhu upande wa pili wa shilingi alkarimu yerju fadhlahu mwema mzuri atarajia nini atarajia mazuri kwa muamala wake ni muamala kwa mizani ya kisheria ndio kastahiki kupigwa ni mfano katika tarehe tukasema huu ni mfano wa mfalume mwema mfalume ambao watu wema watarajia mazuri kwake na wale waovu wakiogopa ndio akawa akomboa akivunja vizingiti akiangusha matoa buti waliokuwa kidhulumu na akiondoa utawuthi ushirikina na kila utawala mbovu na ibada mbovu na badala yake akiweka imani nunu wakati wa adhana umefika na Mwenyezi Mungu wa Ta'ala atujalie minalladhina yastami'una alqaula fatatabi'una hasana Allah majalil Qur'ana al'azima rabi'a qulubina wa sudurina wajla ahzanina wadhahaba humumina wa ghumumina allahumma dhakkirna minhum man usina wa sallallahu alayhi wa sallam muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh